Так вона мовила, і скоро Еос надійшла злотошатна. Плащ із хітоном тоді одягнути дала мені німфа. Вбралась сама після того в чудове сріблясте одіння, довге й тонке золотою окрайкою гарною стан свій підперезала, чоло вповела дорогим покривалом. Дім я увесь обійшов і над кожним спиняючись ложем, товаришів побудив, до них мовлячи слово ласкаве, годі вам спати, мерщій і солодкого сну прокидайтесь, час нам у путь, все владарка, мені розказала кіркея. Так говорив я й вони послухали серцем відважним, та й від не усіх я. Супутників вивів без шкоди. Був Ельпенор наймолодший між нами, Не дуже хоробрий воїн на ратному полі, І розумом був недалекий. Випивши добре, в той час від друзів Окремо він спати, для прохолоди вмостився На священному домі Кіркеї. Гомін, почувши й поклики, Друзів, що в путь готувались, раптом схопивсь він зі сну. І забувши, що сходити треба вниз обережно по східцях, великих за домом і ззаду, прямо подався і з даху упав. Ударившись карком, весь свій хребет поламав, і душа відійшла до Аїда. А як виходили в путь, я з таким до них словом звернувся. «Певно гадаєте ви, що додому, до рідного краю, їдемо ми, – назначила нам іншу дорогу Кіркея. Аж до селі Аїда страшної пройти Персефони, щоб розпитати про все там фіванця Тіресія душу. Так я промовив». І любив них, наче розбилося серце. Сіли на землю вони, і ридаючи, рвали волосся. Тільки ніякої сліз і плачу не було їм користі. Як підійшли до судна, ми швидкого й до берега моря, Сумом на серці тяжким і гіркі проливаючи сльози, Раптом кіркея повзнаш Корабель, проходячи чорний, і барана біля нього й овечку прив'язує чорну. Нас непомітно минувши, бо хто б міг очима побачить Бога, якщо Він не схоче, куди б не йшов перед нами».